للطريق مشاعن الأنوار هم للنسيم عبيرهم الفواري الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعذله لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله المخلوق عن علة فعله وهو كريم وهاب منشئ الزحاب وخالق الناس من تراب صلى الله وسلم وباركه على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام ما بعده Slava i zahvala pripada sam uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat i salam donosimo na posljednjeg božir postanika Muhammeda s.a.v. njegovu častnu porodicu, plemenite, ashaabe i sve one koji slijede u dobro do sudnjega dana, a za tim. Cilje na vraću nastavljamo dalje sa biljaškama, opaskama i komentarom islamskih učenjaka, ili prenošenjem njihovo govora Rahimahumullah do Hafibahumullah na knjigu Kitabu Teuhid Od šehu Islama Muđadidu Muhammeda Ibn Abdu'l-Varhaba, mazluma ovog ummeta, onaj kojem ljudi dan, danas već eh, nakon nekoliko stotina godina ljudi mu čine nepravdu i lažno go tužuju za razne stvari. Kaže autor, rahimahullahu ta'ala, bab la yuqalu as ala Allah. Po, kaže po glavi, ne smije se govoriti as-salamu ala Allah. Neka selam na Allah. نكه السلام على كو الله دافيه ține în brațio panovodi na akotoga jedan hadis kao dokaz za svoju tvrdnju i za propisku je iznio kao إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده والسلام على فلان وفلان فقال نبيه لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام قال ابت الله مسعود رضي الله عنه قال сказ إن��� اللهم قلنا уж他們 علياه و حصآ اللهم سلاو عما علاه говорили السلام على الله ノيك السلام على الله وND حيوه ويروقه I neke as-salam na toga i toga pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao La te kulu as-salamu ala Allah i ne govorite neke as-salam na Allah fa inna Allahe hu as-salam Doiste Allah subhanahu wa ta'ala On je salam Dakle On je salam Sad će bi bilah i pojasnit ovu predaju Međudim prije toga munasebetu hadel bab Bil ledi qabla u vidimu Uh, poveznica ovog poglavlja sa poglavljima koja sam prethodila, koja smo komentarisali prije, da autor sve vrijeme govori, rahimahullahu ta'ala, hoće muvahide, talebetul ilm, muslimane, da poduči i najsitnijim stvarima ili onim najpreciznijim i najde, najdetaljnijim stvarima teuhida. A to je taj edeb u teuhidu. Dakle, edeb u teuhidu. Dakle, da moraš da imaš edeb sa teuhidom, sa monoteizmom, sa teuhidom izboljavanjem te je, tog ibadeta Allahu Subhanahu Wa Ta'ala jednom jedinom. Kako i na koj način? Kaju Feselam ala Allah dakle, ostavljanje te tog govora leke selam na Allah ja min ta'zim min ta'zim esma Allahi husna. je od uh, veličanja poštivanja Allahovi Subhanahu Wa Ta'ala lijepih imena. O min il ilmi biha i toč i takođe moramo da znamo dakle šta ona znači na šta ona ukazuju i ovaj govor mufevijama ovaj govor dakle u njima koji smatraju ne znamo šta su značenja Allah samo zna značenje ješarije su pobegle i maturidije one pobjegle onaj ešarije i maturidije su dakle onaj otišle i za stranile dakle u jednu vrstu pretjerivanja, tako što su zanegirali i pogrešno protomačili Allahova subhanahu wa ta'la i mene i svojstva. Imamo skupinu koja se zovem Ufe'u i koja Allahova subhanahu wa ta'la i mene i svojstva kažu mi ne znamo značenje, to je se vam ne znamo što znači. Takođe za Allahova subhanahu wa ta'la svojstva Allah subhanahu wa ta'la kaže jedu Allah, Allahova ruka, Allahova ruka, ne znamo što znači. Znači niti tevile niti potvrđuju značenje. Pa izbuk toga bitno, dakle, vidimo davodje poslanik, sallallahu alaihi wassalam, podučava ashaber izvanu Allahi tanam, šta je to as-salam, i da Allah subhanahu wa ta'ala onaj kuje as-salam, kaže dalike enne as-salam mu Allahu jalla jalaluhu as-salamu min as dakle, to as je od Allahovi subhanahu wa ta'ala liepih imena, što znači, da Allah subhanahu wa ta'ala čist, udaljen od svakke vrste manjkavosti i od svakke, dakle, mahane. Telahul kamalul mutlaq yamu pripada janatil ula potpuna savršenost potpuna savršenost yani khali min kulli aibin wa shay'in wa naqsin dakle Allah subhanahu wa ta'ala udalan puno mnogo iznad toga da bude opisan na neki način koji je dakle koji je manka I salam dakle, to je od min uh, sifratihi ad-datije, od Allahovi subhanahu wa ta'ala osobnih svojstava. Dakle, od osobnih svojstava kojima se opisuje Allah, opisuje Allah subhanahu wa ta'ala, koja su vezana za njegovo, glede meni savršeno i uzvišeno biće. I dakle, es-salam je od Allahovi subhanahu wa ta'ala imena. I ne može da se koristi, da se govori es-salamu ala Allah. Neka je selam na Allah. Pojasnićemo šta su te imena Celalijas Habine, Manulajtarani i kako je onda buduć je Allahu posanice sam seljene. Dakle, već šta imena ona imaju svoje značenje i mnogo je bitno da da se o tim značenjima razmišlja. Ja se njima promišlja i na, jer, jer se na taj način doživljava Gospodar subhanahu wa ta'ala onako kako njemu doliko i priliči. Dakle, eselam Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji je čist od svat, od svake vrste manjkavosti. I on je taj koji ispušta je ideja selam to jest spas, spokoj na njegove vjernike. Kullu salametin fi malakuti Allahu ta'ala dakle svak dakle Allah subhanahu wa ta'ala u kosmosu koji je stvorio spušta selam i čuva svoje robove dakle spašavaj od svake vrste šarna, od svake vrste neprijatnosti. Nek Allah ove robove potpunosti, a neke je djelimično. Fa min athari hadal islam, fa inna li kevni ilahi jalla wa ala huva selam u ufidu selama ila ibad. Dakle, od plodova ovog imena. Koji su to plodovi koji proizilaze iz imena es salam jeste da Allah subhanahu wa ta'ala spušta dakle taj svoj selamet, tuvanje, dakle, tij, svojih robova i svojih stvorenja od raznih vrsta zala, šerova, zabluda i drugi stvari. Allah subhanahu ta'ala neke svoje robove iskušava, međutim iskušava i ne bili im subhanahu wa ta'ala time ili oprostio grijeke, ili uzdigao derađe i slično. Međutim u osnovi Allah fil spušta taj spas na svoje robove i to je ime Esselam. I zbog toga je neispravno da se kaže Esselamu an Allah selamu ala Allah, neke selam na Allaha. Jer Allah subhanatana taj koji selam, onaj koji, dakle, daje spas, Allah, onaj koji daje spas, koji daje zdravlje, koji čuva, i od njega se spušta selamet, od njega se spušta selamet na njegove robove, a ne mogu njegovi robovi da šalju na njega selam, jer je Allah subhanatana u osnovi nije potrebi za tim. Jer je Allah subhanatana izvor svakog spasa, svakog mira i svega. Đeretina uljana. El edeb Zbog toga od obaveznog edeba, dakle od lijepog obhođenja, u dozivanju, u razmišljanju o svome gospodaru subhanahu wa ta'ala, da se razmišlja, vjeruje na najbolji, na najlepši mogući način. I da se zna šta svako ime Allaha jale, fil ula, nosi sa sobom, koji su to plodovi koje Allah subhanahu wa ta'ala daje, isti njegovi svojstava. Kad je u pitanju poveznica ovog imena li kitabi Teuhid sa knjigom Teuhida, enel edeb ma'a asma'illahi jalevala o wa sifati alla yuhatabe bihada li kitab? Dakle, da je od edeba da se Allah subhanahu ta'ala da mu se ne obraća na ovakav da se ne govori neke selamna Allaha ko da se kaže ne u dobila neka je spasna alaha Allahu Allah subhanahu taala nije u ta potrebi za tim on taj koji daje spas on je taj koji je vladar anđela fil ulam čisti i savršeni od svakakve i od svake dakle manjkavosti pa kaže ovdje vidimo da su ashabi radvanullahi ta'ala kako govor, kako govori samski učinaci da su rekli eselamu Allahi min ibadihi rekli su rekle neka je selam na allahu njegovih robova nisu razmišljali o značenju. Mnogo je bitno to razmišljanje o značenjima. Dakle, mi moramo da znamo značenje. Dakle, mi su htjeli da kažu, gdje kažu, kažu samske učenjaci, lillahi min ibadihi. Neka uh, na Allaha subhanahu wa ta'ala pozdrav, jalo, pozdravljaju ga njegovi robovi. Attahije. Pozdravljaju ga, dakle, njegovi robovi. Kažu samske učenjaci, hada je ovo značenje, jako je sahih. Taj, taj qast, odnosno tu namjeru koju su imali, kao da šalju Allahu subhanehu wa ta'ala pozdrave, slave ga i veličaju i sl. Ali nije sahih da se izgovara na ovaj način, dakle na, na ovaj način, min hajfu al-lov. Zbog toga je bitno da razmišljamo o tim značenjima. Pogotovo jer su te neke stvari dosta ovako proširene, možda se sad kod nas ne govori, na primjer neke selam na Allaha i sl. Ali ima, uh, dakle, tih nekih uh, termina i rečenica koje su se uvukle i koje se koristi. Nekad ljudi misle, ne cilja se ovako, cilja se ovako. Međutim, islam, pogotovo akida, nauka, akide, od nas traži preciznost. Od nas se traži, dakle, preciznost da budeš precizan u svom, dakle, izražavanju. Uh, Primeradi, danas mi je došlo onaj pitanje, od meni onaj. Najdraže osobe kaže, može li da se kaže hvala nebesima? Okupi se to, jel' onaj, thank, thank onaj goodness, jel' kako kažlo ono, jel' na engleskom, onaj, hvala nebesima i slično, ili ne znam, na ovaj ili na onaj način, pa, kaže, ako se time da Allah subhanahu wa ta'ala iznad nebesa i slično, mišljim nije dozvoljeno, mora da se razmišlja o značenjima, ne može da se kaže hvala nebesima, ne može da se kaže, dakle, već se kaže, jel, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, a nebesa su Allahova subhanahu wa ta'ala stvorenja, koja Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, i da imaju svoju jel namjenu. Među ne, ne može da se govori, dakle na takav način, vala nebesima i ona i i slično. Već se kaže vala Allahu subhanahu wa ta'ala. Jel ili kao, kako ima još oni onaj, onaj termina, ajmeneti, zna što znači. Pa, dobro. <laughs> Stoga nije dozvoljeno. Dakle mnogo je bitna ta terminologija, bitno je izražavanje kad je u pitanju akide i tauhid da bude ispravno. Bude ispravno. Ne smije čovjek na ovaj ne na onaj način da izgovara tako te neke stvari, jer lagano, što kaže onaj jedan, kažemo, z malo dobre volje, lagano može se pošalje u vječna loništa. Kad, kad, kad dođu i govore neke stvari, ne znam, ne uvodila onaj ne ciljam ja, hoću ovako, hoću na ovaj na onaj način, i onda kaže pogrešnu stvar koja je pogubna, koju će ljudi da protumače, onako kako je je njihovim mozgovi, rezonuju. Kaže, nije bitno onaj, bitno je onaj, da si dobar čovjek, mako je vjera je bio, džačeš onaka. Znači, nisu isti vjernici i nevjernici. Znači, vjera je bitna. Svakako, mi cijenimo ljudske osobine, cijenimo, cijenimo univerzalne vrijednosti. To se od nas traži. Međutim, teuhid i širk su dvije stvari koje su nespojive i nikad ne može da bude isti onaj koji obožava Allaha subhanahu wa ta'ala i da bude isti onaj koji obožava nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne mogu oni da budu isti. I to je bitna stvar. Ne može se kaže, nije bitna stvar i nećemo na to ne, gleda, ne, ne gledamo. Ne gledamo na to. mora Jer to Allahova podjela. Nije podjela ni ovoga šeha, ni onoga šeha, ni ovoga medheba, ni onoga, men, ni onoga menheđa, ni ovoga učenaka. Ne, ne, ne. Allahova subhanahu wa ta'ala podjela Na vjernici, i vjernici. Esat svaka kako postoji kodeks ponašanja, postoje znači za svaku situaciju, za svaku okolnost, za sve. Kaže: "Fe selametu te kunu ala men Allah i ovo je na šek bâtin mu isatun adab. Kažu da ljudi kažu "Es-selametu ala Allah", oni kažu "spas Allaha", oni nisu razmišljali na ovom ovom značenju. Jer je selam proširen ko pozdrav bio među vjernicima i dan danas i to je džennetski pozdrav. Pa su misli da pozdrave Allaha subhanahu wa taala, muštim to ima svoje značenje i sve u šerijatu ima svoje značenje. Kad kažu, pa dobro, znaš, suština je tu, nije bitna forma, bitna je forma i suština barem nakon. I forma i suština je bitna. Nema odstupanja niti od jednog niti od drugog. Da nije bitna forma, što bi nam jeo Allah subhanahu wa taala propisivo? Što bi Allah subhanahu wa taala propisivao, formu da nije bitna forma? Je forma bitna? Svaka po suštini se gradi one temat me jutimo ra i forma da se ispoštuje je i u tome se ogleda sljeđenje poslanika sallallahu taala alejhi ve sellem otkud ti znaš koliko oni vole poslanika sallallahu alejhi ve sellem oni bi ležavoj i ljubavi oni oni plaču kad odu tamo da... može da plače do suk Allah subhanahu wa ta ta'ala kaže, je koji sam da je mi ga nagradi, bin Allah i ta'ala, nadamo se zbog njegove ljubavi prema poslaniku saselene, da ima nagradu za ljubav prema poslaniku saselene, ali djelo ko je baltil, djelo ko djelo je baltil, ima će grije za to djelo, ako se od njega ne okane i ne pokaje. Bate, ne, mogu, ne može čovjek da te stvari je zapostavi. Dakle, la jeđuzuli ahadin, rezime je poglaga, ili sržetak nije dozvoljeno da se govori as-salamu Allah, neka je selam na Allaha, zbog toga što je selam ala Allah muqtadin lintiqas, zbog toga što, kad se kaže neka je selam na Allah", to da kaže u nekom značenju, onako približno, neka je spas na Allaha. Nužno sa sobom ta rečenica šta? Povlači da Allah subhano tala je u potrebi za, za, za neki spas od, od, onaj, od, od, od svojih robova istično. Što je balt. I ne smije da se izgovara, već je Allah subhanahu wa ta'ala assalam, ona je koji je čist od svake manjkavosti, ona koji daje i pruža uh, spas svojim, svojim robovima. Subhanahu wa ta'ala. Zbog toga nije dozvoljeno da se izgovaraju ovakve rečenice i čovjek mora da razmišlja o značenjima. Značenja su bitna i traži se od nas. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže etala jete debbevune il-Kor'an. Nije evela i atrapunet Koran. Zašto ne čitaju? Dakle, Allah s.a. Uh, u ovoj formi i o, u ovom obliku ne, ne izaziva vjernike i nevjernike. Jel? Da Koran čitaju. Čitanje je u drugačivoj formi i u drugačijem impertit. Međutim, evela i atre debarunet Koran zbog čega ne razmišljaju o Koranu. Dakle, u je bitno da se razmišlja o tim značenjima. I Allah, subhanahu wa ta'ala je olakšao da se nauči, da se hivza, da se spozna Hoga ku uputu svim svjetovim. Da ga spozna i Arab i najku je stranac, koji je Nara. I traži se od nas da znamo ta značenje. Toga Stoga, to se pitanje često postavlja u Amaturidijama i Ešarijama, Kak na koji način on je razmišljao o Kur'anu kada dođe do ajeta gdje ne može da ga poteví. Zaći ne može da ga poteví. Koristi međaz, dakle koristi to pre, uh, preneseno značenje, koristi metaforu, koristi dakle sve te stilske figure, međutim postoji Allah subhanahu wa ta'ala je tako ostavio da prosto ima mjesta gdje ne može da ovaj ne može da ga protumači drugačije kao kad je u pitanju dvojina koju Allah subhanahu wa ta'ala spominje koja je natklen svojstvena samo arapskom jeziku. Uglavnom, u glavnom u većini onaj jezika imamo jedninu i množinu. Arabski jezik ima jedninu, dvojinu i množinu. I sad Allah subhanahu wa ta'ala kad kaže ma khalaqtu bi yadayy, ono što sam sa svoje dvije ruke stvorio. Bal yadahum mabsuutatan, znači obe ruke su ispužene kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Kako li oni razmišljaju ovim ajeti? Kad ne znaju značenje, zbog toga što što oni kažu, kažu ovdje, ne, ovdje stavljamo. Znači ide ovamo onaj Allah smandala proklinje jevreje, zbog toga što su rekli da je Allahova ruka stisnuta, da je da, apsolutno tajni ovdje staje jel? onaj. I onda nakon toga opet nastavlja da o značenju. Alim Ešarijski ističe. To su te kontradikcije onaj ti novotarski skupina Koje ne mogu ni sami sebi da dokažu. Ali je kim je i preporuka, i poziv, i njima, i nama, i savjet da se vratimo i da u Allahovu subhanahu ta'ala ta vjeru uzmemo, razumijemo, slušamo, izučavamo onako kako je to činio seletv rahimahumullahu ta'ala i s načelu sa poslanikom sallallahu ta'ala alihi wa sallam dalje cijene na vraću imamo sljedeće poglavlje kaže bab qavl, Allahumma filli in si'te poglavlje Kaže autor, dakle, nedozvoljenost ili zabrana da se dogi na vakav način. Allah moj, oprosti mi ako hoćeš. Oprosti mi ako hoćeš. Došli u sahih od Ebu Horire radi da je po sanih sallam rekao, La yakul ahadukum Allahuma fili in qi'te. Gospodaru moj, oprosti mi ako hoćeš. Uh, Allahu marhamni in qi'te. Smiluj mi se ako hoćeš li ya'zim al-mas'ala kaže da se sseleme neka odluči u toj svojoj molbi u tom svom zahtjevu fa inna Allaha la mukriha lehu Allah subhanahu wa ta'ala nema noga kočega na nešto prisiliti ne možeš da ga prisiliš tražiš i Allah subhanahu wa ta'ala taj priče ti dat kaže oni u alim arghba fa inna Allaha la yata'azamu shay'un ataahu kaže neka bude ambiciozan u toj svojoj potraži, i toj svojoj moli, traži mnogo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Doista Allaha subhanahu wa ta'ala ne pada teško ništa od onoga što On daje. Jer Allaha subhanahu wa ta'ala može i samo On može puno da i samo On daje. Dakle, cijeni na braćo, sad ovdje imamo govor šta ljude navede da, da nam ovakav način dobere. Pa kažu sam slučajci, imamo dvije skupine. Imamo dvije skupine. Prva skupina jeste da ovakva stvar Uh, a dodat kvastmar a uh, jem kod puništa la tzedlul wal khudu' wal da puništa wa ku'l insana ku'l muslimana ku'muhida a uh, skrušenost poniznost i smirenost u tobi Poništava, kaže kod njega to jer kaže na ovaj način ukazuje na jednu vrstu ohobnost E pa jeo kadani on potrebi dođe Gospoda moj dajnje poč. Kako je to edeps Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allahumma irfilin in shikt. Kaže Jofham, kaže islamski učenjaci, navodi to Šejh Salih al-Sheikh, hfizallahu ta'ala, kaže jofham, منه انه مستغني. Kaže njega se kontasel, pa čovjek nije ni potreban, pa ja sam nisam ni u potrebi dajnje poč, no prosti mi počak, kao ako nečeš, Nije dozvoljeno Zbog čega, kaže, ona jer može ovaj ovaj hitab, ova vrsta obraćanja, ružnog edeba sa Allahom subhanahu wa ta'la, obhođenja u dovi, vodi ka tome, je da da si ohol, dakle, da, da smatraš da nisi u potrebi za onim što Allah subhanahu wa ta'la daje, a u potrebi smo konstantno i stalno za onim što Allah subhanahu wa ta'la daje. S strane, s druge strane, Kaže isto govoriš to kao, kao da neko njemu može da, da, da, da zabrani. Pa kažu nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno na takav način. Dači mora čovjek da je mulihun fi du'a. Da u svojoj dobi insistira. I da traži. Da se ponizi. Da prizna pred Allahum subhanahu wa ta'ala i pred sobom da je on faqirun. Da je siromah pred Allahum jalla fil'ula. Da bude ponizan. O fidelike kemal u teuhid. I u tome je potpunost teuhida. I u tome je potpuno stavhida. Ima ljudi koji ovo rade i stida. Ko traži, ali, gospodar mu je daj mi eto, ako hoćeš. Misliti da će na taj način, jer da ona je na neki način bude ponizni i da da, da ukaže veće poštovanje Allahu subhanahu ta'ala. Ni to nije dozvoljeno. Ni to nije dozvoljeno. Jer, kaže, takav udara Allahu Allahov subhanahu wa ta'ala keram na Allahovu subhanahu wa ta'ala keram, dakle, na Allahovu subhanahu ta'ala plemenitost, dakle, na, na Allahovu subhanahu ta'ala, na njegovo hibben, na, na, na, njegovu, na, na, na od imena wahab, da je on taj puno daje. I nužno iz takvih rečenica izvlači se da, jer onaj, na no čovjeku Allahovu subhanahu ta'ala smatra, pa eto, kao, ako hoćeš, upoređuje ga sa njegovim svojstvima uh, skrnavi na taj način u svojim riječima Allahu subhanahu wa taala plemenitous Allah subhanahu wa taala akramul akramin od plemeniti najplemeniti onaj koji plemenito daje i koji puno daje džendel fil -huda. zato poslanik sa selam kaže li azimel mes'ele neka odlučenu molbi svojmu kakve kada dozivaš, doziva u, imperat u imperativu gospodaru moj daj mi Pa kaj pa seksa senem, va idha sreltumullaha il djenne, kad od Allaha tražite djenne, fa sreluhul firdaus il a'la. Tražite od Nega firdaus. Največi dio. Najlepši i najbolji i najplemenitiji dio djenne. Gde največi užijetak i največa naga. To tražite od Allaha subhanahu da buduš skroma u dormi. Nema skromnosti kad tražiš odaj tej plemeni tijeg. Koji svojim daje, ajde mu ne traži. Doktor autor ovdje kaže, min kemari te uhijed od te savršenosti čovjekovog te uhijeda, da ga upotpuni iskroz, da bude jasan, da bude čist. I da bude upotpunjen, ostvaren, jeste kad se Allahu subhanahu wa ta ta'ala obraćaš, da mu se obraćaš na najljepši mogući način i da od njega tražiš puno. Jer na taj način, kad od njega tražiš puno, pokazuješ visoke ambicije u vjeri. I iskazuješ lijepo najljepše mišljenje o svome gospodaru, subhanu wa ta'ala. Znaš, la mukre halamu. Nikomu ne može zabraniti, niti ga i ikona nešto može prisiliti i priznaješ da je on Keri, kerimun wahab, onaj koji je plemeniti i onaj koji puno daje. I onaj koji puno daje, je dželjne Dakle, ovo po glavne cijene na brakšovu je onaj kratko, autor je samo da skrene pažnju ljudima, dakle kad dozivaju Allaha subhanahu wa ta'ala da u toj dovi moraju biti odlučni ambiciozni i da vjeruju i uvjeđeni budu da je Allah subhanahu wa ta'ala taj, koji puno daje i da Allah subhanahu wa ta'ala taj, koji je plemeniti da je Allah subhanahu wa ta'ala taj, čije riznice su nepresušne i neograničene i da će se Allah subhanahu wa ta'ala odazvati onaj rob svom pa je od edeba, od lijepog obhođenja, dakle, od manira udovi sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, da tražiš puno, da se samo njemu obraćaš i da ne dodaješ, jel to, ako hoćeš. Sad imamo ovdje uh, jednu meselu koju, koju ja se spominje i koju islamski učenaci nekad na nju upozoravaju, postoji razilaženje. Znači, imamo tu dva mišljenja. Kad se udovi dodaje, inša Allah, ako Allah da, doviš kažeš, Molim Allaha da te nagradi, inša Allah, ako Allah da. Kažu učinjaci, ako uvom babil beroke, da čovjek hoće teberluk time, dakle teberluk, uh, bereket, jer inša Allah da Allah dadne, je to je rečenica koja je propisana, dakle onaj, u šerijetu, ko na taj način, a ne želi da pravi izuzetke u dobi, pa ako Allah dadne ili ako Allah hoće. Već time uz ovo, inša Allah, Spominje ga, kako kažu starošći učinjaci, da se to stvari, jer se nada, dovi i onaj ubijeđenju Allaho bereket, pa govori, inša Allah. Dakle, ono, odlučno, kažu, u takvoj situaciji nije zabranjeno, međutim, ako je onaj, slično ko što je ono ovdje, pa eto, ako Allah dadne, ja ću dovit i slično, onda u toj situaciji nije da zvolja. u svakom slučaju, dok se dovi, čovjek treba da bude odlučan i ne mora, Da spominje, dakle, mi ovo, inša Allah, tako se eto, pak desi zbog toga što je na jezicima ljudi rašireno, pogotovo među vjernicima, se govori, inša Allah. Željeći time ljudima, hajer, da im se desi, hajr, i prižedkujući uh, samo dobro, onda nije sporn. Ali svakako da je bolje da čovjek u dobi bude direktan, odlučan i ambiciozan. Dalje imamo govor... Uh, Takođe, kaže autor Ahmedovlav Tala babun laa yakuu abdi wa amati. Da, pa se govori o stvarima koje su bile prisutne u vremenu u vremenu poslanstva Selemija, su do skoro kadju pitanju, kadju pitanju robstvo. i oni koji su posjedovali onaj robove i robinje. Pa je došlo sahiho da Buhari radiallahu ta'ala anhu an rasulullah sallallahu alayhi ve sellem قال لا يقل احدكم Kaže poslan Nisam Selem je govorio, nemoj da neko od vas govori to o svom robu, kojeg ima i posjeduje, etim rabbek, na hrani svoga gospodara, da koristi, dakle, ovo rab, vodde rabbek, ili abdesti svoga gospodara, voli yakul sejidi vamaulaji, vola yakul ahadukum abdi, vamaati, voli yakul fetaje, vafetati, vamaulami, kaže, ako već hoće da koristi to da on nadređen to tome, da ga on posjeduje, kaže, nekaj izkoristi gospodin, Jel, nemoj da koristi i gospoda. Gospodin, gazda, vlasnik, patron, jel, islično. Kaže, također nemoj za te koje posjeduje da govori, moj rob, jel. Kaže, neka kaže sluga, služalka, mladić, islično, koje što je koristeno u vrima, vrima poslanika sa sedmene. Kaže, fetahni put tevhid, kaže šeht, slali hamo šeht, kaže i od, jel, tih, uh, da kažemo, preciznih, detaljnih stvari kad je u pitanju, Kad dakle, u pitanju, dakle, postizanje tog potpunog tevhejda, dakle, mora čovjek da bude pažliv i da bira svoje riječi. Dalje govorimo o stvarima koje su sporne i koje mogu na neki način da okrne naš tevhejd u izražavanju, to jest kad se pogrešno izrazim. Pa je zbog toga autor ispomenuo, dakle, ovo poglavne. Kaže da se ne koristi ta stvar, en ubudije, ovo rububije. Kaže, en ubudije, to robovanje robstvo, Uh, Allah ispantara stvorjenja je izključiva Allah, subhanahu wa ta'la, obudija, hakikija. To je pravo robovania, pravo i pravo ja? onaj obožavanje. Po izakila hala abdullahi, to je abdullillahi. Kaj se kaže Allahov rob, ti si Allahov rob, ti si Allahov rob, ima ihtiaran uqahran, ti je to ili nehtio. Znači po izboru ili, zbog toga što Allah ispantara stvoril, ti si u stvarnosti njegov Zatolla subhanallahu ka za in kullu man fi samawati wal ardi illa ata arrahmanu abdan waysa shaka koje onaj na svako koje kaže doista svako svak koje svak na nebesima i na zemlji će gospodaru svome arrahmanu dakle onom najmilostivijem doći kao rob illaha subhanallahi yes pobroyal wa kulluhum atiye atiye qiyamati farzan ismako ce mu na danu doći kao pojedinac kao jedinka fa ubudiyatu al khalqi lillahi jalla wa alaa jer ne hova rob, ovaj mutasarvif. Dakle, taj obudijet, to robovanje je samo Allah, subhanahu wa ta'ala, jednom i jedinom. I treba čovjek, kaže, da izbegne ove stvari. Da kaže, ja sam tvoj vlasnik, ja sam, dakle, tvoj, gospodar i slično. Jer je Allah, subhanahu wa ta'ala, on je taj, koji je, dakle, gospodar i on je taj, subhanahu wa ta'ala, mutasarvif, koji upravlja, kui daje, kui se pita, jer od njega se traži. Zbog toga, kažu islamski učenjaci, فَنِسْبَتُ عُبُدِيَةِ pripisivanje ovog عُبُدِيَةِ dakle, ove vrste robstva ili robovanja nekom od stvorenja يُنَافِي uh, كَمَالَ تَوْحِيدٍ na neki način krni tu potpunost onaj, uh, teuhida tu potpunost, dakle, teuhida potpunost monoteizma Allahu subhanahu wa ta'ala pa je toga nije dozvoljeno da se na ovakav način da se na ovakav način, dakle, to ovaj koristi Islamski učenjavce razilaze po ovom pitanju kako i na koji način ovo biva. E, odnosno, koji je propis? Kažu, enehu li tahrim. Kaže, zabranjeno je haram. Zbog toga što je osnovak kad dođe neka zabrana na postanik sa da se misli na haram ili tijel ja sarif, osim da dođe neki faktor koji pokazuje da je određena stvar mekruh ili nije od edeba i stično. Drugi kažu, enehi uhuna li karaha. Mislim da nije dozvoljeno, dakle, nije od edeba. Mekruh pokućeno min je minjehati aladab doktor što došto Kur'anu ja u suri Yusuf da Yusuf alejhi salam rekao onom zatvoreniku foreni k koji je bio sa njim ukurni inda kaže spomini me po svoga gospodara svog vladara ja pa šejta je šeita, jel, dao da zaboravi dikra rabbi da spomeni dakle ko svoga gospodara kad je bi se fi fišini bio sa pa je ostao još jel, nekoliko godina u zatvoru u safari hisena kaže pa vidimo da ovdje kaže uliana rububiye huna al maqsub biha ma yunasib al bashar kao on kontekstuje spomenu to, to, to, to robstvo jel onaj onako kako to priliči kako to priliči odgovara Allahu subhanahu wa taala stvorenjima onaj misli se dakle rabud da uh, kako kod nas kažu ja po gospodaru određenje kuće uh, dakle kaže en nehu zbog toga kaže bliže je mišljenje Allah subhanahu wa ta'ala boljezna da je ukara i da nije od edeba da se koriste da se koriste dakle ovakvo ovi termini zbog toga što mogu da se protumače mogu da se protumače pogrešno kaže waliya kul sayidi wa maulayi kaže neke iskoristi jel riječ sayid gospodin ili maulayi onaj koji gosti ti koji ga hrani koji vestično onaj e, Ovo maula ili maulayi Dozvolile su mnoge od onaj kasnije generacija i koristilo se zavladare koji su bili nakon došli na, nakon onaj Khulafa Rashidin i slično. Među tim jutruko alallahi ta'ala. Uh, Inallaha maulana Allah subhanahu wa ta'ala koji nas štiniti i koji nas čuva isto što Međutim dozvoljeno je u određenim situacijama onako kako to odgovara Allahovim subhan taala stvorenjima da se koristi i da se kaže Mevlana, Jel Mevlaja i slično doskoristiti ku Sufija, onaj on je on ima Mevlana i tako. Mevlana Rumi, Mevlana, vai onaj eksplicitno. Međutim dozvoljeno je dakle da se koristi Mevlaja. Dozvoljeno je da se koristi Mevlaja, to jest Mevlana Da na taj način iskazuješ prema nekom ljubav i poštovanje, hoćeš da kažeš da je iznad tebe, da ga na taj način poštuješ. A da ne smatraš da on taj koji te štiti, koji te pazi, koji te čuva po svakom cijenu i u svakoj situaciji i da on mogućnost da očinje već. Allah spana ta na taj. Ali ako iskoristiš, dakle, ovo meuljana, onaj, iz poštovanja i sl. Onda je, onda je dozvoljen. Dakle, je dozvoljen. Dakle, razumijem poglavlja cijena braću jeste da čovjek e, obudije u stvar, e, e, dakle, korištenje termina robovanja, robovi su robovi, robo ovoga, rob onoga i sl. Nije dozvoljeno da pripisuje e, tu vrstu terminologije, da na taj način da to pripisuje nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala jer je to odružno odboja odružnost, obhođenje se gospodarom, subhanahu wa ta'ala, jer doista sva vrsta robu, dijeta, sva vrsta, vrsta, dakle, tuoriznosti, robovanja, uh, robstva, vlasti, pripada samo Allahu, subhanahu wa ta'ala, jednom i jedinom. Ovo ćemo sati učeras, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi. Alhamdulillah, <im> rabbi alam, sallallahu alaihi wa ala binu muhamdu, salamu alaihi wa rahmatullahi ta'ala, obakir.